король отрут. «Бос!» – почувся високий голос Дей. «Ви спите?» Морвір болісно зітхнув. «Ми сон випустив мене зі свого м'якого лона назад у холодні обійми цього байдужого світу!» «Що?» – він гірко відмахнувся. «Не зважай! Мій світ це сім'я, що падає на кам'янисту землю!» «Ви сказали розбудити вас на світанку!» «Уже світанок? У небеса!» Він скинув тоненьку ковдру і ледве піднявся з колючої соломи. Дуже скромний відпочинок для людини його неперевершених талантів. Він потягнув за терпло спину і повільно спустився драбиною вниз. Треба визнати, що він уже не в тих літах, щоб ночувати на сіннику, та й смаки у нього занадто витончені. Поки було темно, Дей зібрала їхнє начиння, і тепер, коли вперше світанкові промені зазирали у вікна, пальники були на поготові. Реагенти весело кипіли, пара клубочилась, а дистилят весело скрапував у колби. Морвір обійшов імпровизований стіл, стукаючи кісточками пальців по дереву, від чого скляний посуд дзвенів. Здається, все було в повному порядку. Зрештою, деючилася своєму ремеслову майстра, можливо, найкращого отруйника у світовому колі? Хто насмілиться заперечити? Та навіть споглядання добре виконаної роботи не поліпшило плаксивий настрій Морвіра. Він надув щок і втомлено зітхнув. «Ніхто мене не розуміє. Я приречений на нерозуміння». «Ви складна людина», – сказала Дей. «Так, саме так. Ти це розумієш». Мабуть, вона єдина цінувала те, що під його суворою майстерною оболонкою ховались резервуари чуттєвості, глибокі, як гірські озера. «Я заварила чай». Вона простягнула йому побитий металевий кухоль, з якого струменіла пара. «Ні». «Я, звісно, вдячний за твою турботу, але ні. Моя травна система щось неспокійна цього ранку. Катастрофічно неспокійна. Вас нервує наша гурська гостя?» «Абсолютно і категорично ні», – збрехав він, ледве стримуючи тремтіння від самої згадки про ті чорнющі очі. «Мої проблеми з травленням – наслідок постійних розпіжностей в думках із нашою роботодавицею, сумнозвісною каприльською різничкою, вічно незгодною меркатто. Я просто не можу знайти підхід до цієї жінки». Хай би як привітно я поводився, хай якими б чистими були мої наміри, вона все сприймає вороже. Так, вона трохи колюча. На мою думку, вона вже не просто колюча, а радше різка. Закінчив він незграбно. Ну, зрада, потім її скинули зі скелі, брат помер. Це пояснення, а не виправдання. У нас у всіх був болісний досвід. Визнаю, що мене дуже спокушає думка кинути її на потало неминучої долі і пошукати іншу роботу. Він пирхнув зі сміху на саму цю думку. Можливо, у герцога Орсо, де я різко зиркнула на нього. Ви, мабуть, жартуєте. Власне, це справді задумувалося як жарт. Адже Кастор Морвір не з тих людей, які кидають роботодавців, прийнявши угоду. У таких справах необхідно дотримуватись деяких стандартів поведінки. Але йому стало цікаво розвинути цю ідею, тож він продовжив. Ця людина, яка безсумнівно може собі дозволити мої послуги. Людина, яка однозначно потребує моїх послуг. Людина, яка довела, що абсолютно не обтяжена жодними моральними обмеженими. Людина схильна скидати своїх підлеглих зі скель. Морвір відмахнувся. А не треба бути таким дурним, аби довіряти людині, яка наймає отруйника. У цьому він найгірший роботодавець, ніж будь-хто інший. Дивно, що мені і раніше не спало це на думку. Але ж ми вбили його сина. Та такі речі легко пояснити, коли дві людини потрібні одна одній. Він безтурботно помахав рукою. «Завжди можна щось вигадати. Завжди можна скинути провину на якогось жалюгідного цапа Відбувайла». Вона повільно кивнула. «Цапа Відбувайла? Звісно». «Жалюгідного. Якщо у світі стане на одного нещасного північанина менше, це не нашкодить генофонду. Або менше на одного божевільного злочинця чи абразивного ката». Йому майже подобалася ця думка. «Але поки наважуся сказати, що ми застрягли з Меркато і нікчемною не гонитвою за помстою». «Помста! Чесно, чи не існує більш безглуздий, деструктивний і невдячний мотив у цьому світі?» «Я гадала, мотиви не наша справа», – зауважила Дей. «Лише робота і платня». «Правильно, дорогенька, дуже правильно. Кожен мотив спонукає людину звернутися по наші послуги. Як завжди, ти дивишся прямісінько в корінь. Що б я без тебе робив?» Він усміхнувся і обійшов в апарат. «Як там наші приготування?» «О, я знаю, що робити». «Добре, дуже добре». Звісно, знаєш. Ти вчилась у майстра. Вона схилила голову. І Я добре засвоїла уроки. Надзвичайно добре. Він нахилився, клацнув по конденсатору, поки есенція ларинка повільно скрапувала в риторту. Життєво необхідно бути максимально готовими до будь-яких сценаріїв. Обережність понад усе. Завжди. Ай! Він глянув на своє передпліччя. Маленька червона цятка набрякла і перетворилась на краплю крові. Що повільно від нього відходила з надзвичайно напруженим виразом обличчя. У руці вона тримала голку. «На когось можна скинути провину!» – прогорчала вона. «Я це б відбувайло! Пішов ти, покидьку. «Давай, давай!» – вірний знову дзюрив біля свого коня, ставши спиною до тіпала. «Давай, ну! Клятий вік нас доганяє мене! Ось що воно таке! Або вік, або ваші темні оборудки!» Сказав Сволле. Я точно не зробив нічого настільки зловісного, щоб заслужити це лейну. Здається, ніби припекло, як ніколи в житті, а коли нарешті дістаєш прутень, то вічність стоїш і... а а Ось воно! Він відхилився назад, виставивши свою лисину. Коротка порція бризок, потім іще, ще одна. Він покрутив плечами, струшуючи краплі, і почав застібатись. «Це все?» – спитав Сволле. «А тобі що?» – визвірівся генерал. Хотів закоркувати, просто вік мене наздоганяє, ось і все. Він піднявся схилом однією рукою, тримаючи важкий червоний плащ, щоб той не торкався грізюки, і присів біля тіпола. Гаразд, гаразд. Ми на місці, на місці. Ферма стояла біля відчиненого загону посеред моря сивої пшениці, під сирим небом, по якому розмазував хмари водянистий світанок. У вузьких вікнах сараю ми хотіли слабке світло, але інших ознак життя не було. Тіпила повільно потер пальцями долоню. Він ніколи не був схильний до зради. Принаймні, такої відвертої, як оце зараз. Це змушувало нервуватись. «Здається, все досить спокійно», – вірний провів рукою посивий щитині. «Своле, візьми десяток людей і заходьте збоку, тільки щоб вас не бачили. Ідіть до тих дерев на фланзі. Тоді, якщо вони нас побачать і кинуться навтюки, ви їх прикінчите. Так, генерале, елегантно і просто, а?» «Немає нічого гіршого, ніж зайве планування. Що більше треба запам'ятати, то більше можна зіпсувати. Думаю, не варто тобі нагадувати, що не треба нічого псувати, так, своли?» «Ми ні? Ні, сир. То дерев. Тоді, якщо когось побачу, атакуємо. Як на високому березі. За винятком того, що меркати тепер на іншому босі, чи не так? Так, кляти злюще стерву. Ну-ну, – сказав вірний. – Трохи поваги. Ти з радістю її оплодував, коли вона приносила тобі перемоги. Можеш поаплодувати і зараз. Шкода, що до такого дійшло. Та вже нічим не зарадиш. Але це не означає, що не можна виявити трохи поваги. Так, вибачте. Своле намить замовк. Упевнені, що не буде краще спробувати підібратися туди пішки. Я маю на увазі, ми ж не заїдемо в будинок на конях. Вірний нагородив його довгим поглядом. А що, поки мене не було, обрали нового капітана? Тебе? «Ні, звісно ні. Що ви? Просто...» «Підкрадатись не мій стиль, своле. Знаючи, як рідко ти миєшся, швидше за все Меркато внюхає тебе ще за сто кроків і буде на поготові. Ні, ми туди під'їдемо і побережемо мої коліна. Завжди можна спішитись, коли знайдемо позицію. А якщо в неї є для нас сюрпризи, я краще буду в сідлі». Він насупився до все «Ти бачиш тут якісь недоліки, хлопче?» «Я ні». З того, що Тіполов було встиг побачити, вірний був із тих людей, які стають хорошою правою рукою, але поганим вожаком. Гора м'язів, але жодної уяви. Здається, як багато років він просто звик робити все певним чином і тепер мусив постійно все повторювати. Годилось воно для справи чи ні. Але він не збирався йому про це казати. Сильні лідери не проти, коли їм хтось пропонує кращу ідею, а слабким це не подобається. Як думаєте, мені можна буде взяти свою сокиру? Вірно усміхнувся. «Звісно, можна. Але тільки коли я побачу труп Меркату. Уперед!» Він ледь не через свій плащ, розвернувшись до кона і відтак люто сіпнув його вгору і перекинув через плече. «Клята шмата! Знав же, що треба коротший!» в вистаннє глянув на будинок і пішов за ним, хитаючи головою. «Це правда, немає нічого гіршого за зайве планування. Але недостатнє планування – це не набагато краще». Морвір кліпнув. «Але...» Він повільно підступив до дей, його нога хитнулася, і він урізався боком у стіл, перекинувши колбу. Її шиплячий в місто розтікся по дереву. Однією рукою він схопився за горло, його шкіра палала. Він уже зрозумів, що вона зробила. Усвідомлення цього холодом розтікалося по його венах. Він уже знав, що буде далі. «Король!» – прохрипів він. «Отрут!» «А що ж ще? Обережність понад усе, завжди!» Він скривився, відчувши легенький біль від укола на руці і набагато сильніший від такої гіркої зради. Він закашлявся і впав навколішки, простягнувши вперед руку. «Але...» – Девіч топхнула його руку ногою. Переречений на непорозуміння?» – його обличчя викривало презирство, Навіть ненависть. Приємна маска покірності, захоплення і невидності нарешті впала. «Що, по-твоєму, тобі треба розуміти? Ти пустоголовий паразите, Тебе видно наскрізь!» Це було найболючіше. Невдячність після всього, що він їй дав. Свої знання, свої гроші, свою батьківську турботу. «Дитина в тілі вбивці! Кати боягус в одному флаконі! Кастор Морвір – найвидатніший отруйник у світі! Можливо, найвидатніший зануда у світі!» Він кинувся вперед і з неймовірно спритністю ударив її скалпелем по щиколотці, прокотився під столом і виліз з іншого боку, усміхаючись їй понад складним апаратом, мерехтливим полум'ям пальників та плетимом трубок. «Ха-ха!» – вигукнув він, цілком здоровий, аж ніяк не при смерті. «Ти збиралася отруїти мене? Щоб видатного Кастора Морвіра прикінчила помічниця? Я так не вважаю!» Вона глянула на закривавлену щиколотку, а тоді на нього широко розплющеними очима. «Немає ніякого короля отрут, дурепо!» – зарегутав він. «Ти використали метод, який я тобі показав? Той, що дає рідину, яка на запах і смак виглядає як вода? Це і є вода! Абсолютно нешкідлива, На відміну від суміші, якою я зараз тебе вколов! Цього достатньо, аби вбити десяток коней!» Він запхнув руку під сорочку, вправними пальцями дістав необхідний флакон і підніс до світла. Усередині сяяла прозора рідина. «Проте отрута!» Вона скривилась, кинулась навколо столу в один бік, потім в інший, але ноги її не слухались, і він за виграшки ухилявся. «Максимально недостойно, дорогенька. Бігати навколо апарата в сараї посеред Штирійського села. Абсолютно негідно!» «Будь ласка!» – прошепіла вона. «Будь ласка, я?» «Не соромна собох! Ти вже показала свою справжню лічину! Ти невдячна гарпія! Маски зірвана, зрадлива зозуле!» «Я просто не хотіла, щоб усе звалили на мене. Меркато сказала, що рано чи пізно ви станете на бік Орсо, що використаєте мене, як цапа відбуваєла. Меркато сказала...» «Меркато? Ти послухала Меркато, а не мене? Ту дегенеративно, залежно від соломки сумнозвісну різничку кривавих полів? О, дороговказне свідло, нехай я буду проклятий за те, що довіряв вам. Здається, ти мала рацію, принаймні тому, що я схожий на дитину. Сама не зіпсована невинність, саме незаслужене милосердя він кинув Дей флакон і дивився, як вона незграбно його впіймала, дістала корок і випала вміст одним махом. Нехай більше ніхто не скаже, що я не найщідріший, не наймилосердніший отруйник у сьому світовому колі. Дей витерла рота і, здригаючись, вдихнула. Нам треба поговорити. Точно треба, але недовго. Вона закліпала, а тоді її обличчя скрутив дивний спазм. Як він і передбачав. Він зморщив носа, кинувши скальпель на стіл. «На лезі не було отрути, але ти щойно випала флакон нерозбавленої леопардової лілії!» Вона впала, закотивши очі, шкіра її порожевіла, вона почала сіпитись у соломі, а з рота забулькала піна. Морвір підійшов, схилився над нею, вишкірив зуби і тицнув себе в груди кихтеподібним пальцем. «Хотіла мене вбити? Отруїти мене? Кастора Морвіра!» Підбори її черевиків відбивали дріб на спресованій землі, підіймаючи хмари пилу. «Я – єдиний король отрути, ти – дитиноподібна дурепо!» Її борсення перетворилось на тремтіння, а спина неприродно вигнулась. «Це твоє нахабство, твоя зарозумілість, твої образи, твоя, твоя, твоя...» Він аж задихався, шукаючи правильне слово, а тоді зрозумів, що вона мертва. Запала довга в'язка тиша, і її тіло нарешті застигло. «Лайно!», лайно – гаркнув він. «Повне лайно!» Коротке задоволення від перемоги швидко тануло як сніг, що випав надто теплого дня і перетворювалось на розчарування. Він відчував болючу зраду і прагматичну незручність від того, що тепер у нього немає ні помічниці, ні роботодавиці. Останні слова Дей переконали його, що в усьому винна меркато. Після всієї його невдячної самовіддання і праці на її користь вона планувала його вбивство. І як він цього не передбачив? Чому він цього не очікував після всіх болісних перепитій його життя? Він просто був надто м'який для цієї жорстокої землі, цієї безжальної епохи. Надто довірливий, надто товариський. Він завжди бачив світ у рожевих тонах своєї доброзичливості, постійно сподівався від людей кращого. «Мене видно наскрізь, лайно! Ти, лайно!» Він заходився роздратовано копати тіло де від чого те знову почало здригатись. «Пустоголовий!» Лед не вирощав він. «Я? Та я сама смиренність!» Раптом він усвідомив, що чоловікові його безмежної чутливості не нуличить бити вже мертву людину, особливо ту, про яку він дбав, наче про доньку. Він відчув напад мелодраматичного жалю. «Мені шкода! Так шкода!» Він став біля неї навколішки, ніжно відкинув її волосся і торкнувся обличчя неслухняними пальцями. Цей образ невинності, який ніколи більше не всміхнеться, ніколи не заговорить, Мені так прикро, але... але навіщо? Я завжди тебе пам'ятатиму, але... ой... Бррр. Він відчув різкий запах сечі. Тіло спорожнялось. Це неминучий побічний ефект від такої колосальної дози леопардової лілії, який людина з його досвідом мала передбачити. Калюжа розтикалася соломою і намочила коліно його штанів. Він підскочив, скривившись від огиди. «Лайно! Лайно!» Він схопив флакони з люттю жбурнув у стіну. Той розлетівся на друзки. «Кат і боєгус в одному флаконі?» Він знову роздратовано хвицнув день ногою, забив собі пальці і почав стрибати по краю від болю. «Меркато!» Талю та люта відьма підмовили його помічницю на зраду. Найкращу і найулюбленішу помічницю, яку він навчав, відколи мусив отруїти Аловео Крея в Остенгормі. Він знав, що треба було вбити меркату ще в його садку, але масштаб та очевидна неможливість задачі, яку вона запропонувала, зіграла на його марнославстві. Нехай буде прокляте моє марнославство! Єдиний недолік мого характеру! Але про помство не може бути й мови. Ні! Такі елементарні, нецивілізовані речі не в дусі Морвера. Він не дикуний, не тварина, як талінська змія і подібні її. Він вишуканий культурний джентльмен найвищих етичних стандартів. Наразі, попри таку важку та віддану роботу, його кишені суттєво спорожніли. Тож треба знайти хороший контракт. Правильного роботодавця і зрозумілий умотивований набір жертв, що вилляться у солідний чесний прибуток. А хто йому заплатить за вбивство капрільської різнички та її дружків-варварів? Відповідь була доволі очевидна. Він став обличчям до вікна і зобразив свій найбільш підлабузницький уклін, той, що з обертами пальців наприкінці. «Великий герцогу Орсо, це не зрів казкова честь!» Він випростався, насупившись. На верхівці пагорба, на тлі сірого світанку, виднілися силуети десятка вершників. «За честь, за славу і, перш за все, за хорошу платню!» Прокотилася хвиля сміху, коли вірний дістав меч і здійняв над головою. «Уперед!» Довга шеренга вершників рушила рисю до загону, розтинаючи пшеницю. Тіпало рухався за ними. Вибору не було, адже поруч їхав вірний. Було б невиховано відставати. Він не відмовився б зараз мати сокиру, але коли багато сподіваєшся, часто отримуєш портилежне. До того ж, коли вони перейшли на пристойний галоп, виявилось, що триматися за поводи обома руками – непогана ідея. Вони проїхали кроків сто, але все досі на вигляд було спокійним. Тіпало нахмурився, дивлячись на будинок, живоплід, сарай. Він збирався із силами, готувався. Тепер план видавався кепським. Він і раніше таким здавався, але зараз, коли вони його виконували, все стало набагато гірше. Земля проносилась під копитами його коня. Сідло трусилось під його побитою дупою, вітер щіпав примружене око, лоскатав свіжі шрами з іншого боку обличчя, яке вже змерзло без пов'язок. Вірний їхав праворуч від нього, його плащ тріпотів позаду. Досі, не опустивши меч, він крикнув «Стій! Стій!» Ліворуч від нього шеренга викривалась, недерпляче обличчя чоловіків, коні, усе сплуталось. Він бачив, як зусібіч підіймаються і опускаються списи, тіполо Тіпило витяг ногу зі стремена. А тоді і в будинку з лунким ударом різко відчинились. У вікнах тіпило побачив оспрійців. На їхніх сталевих шаломах виблискувало світло. Їхня шеренга вийшла з-за стін і з луками на поготові. Бувають моменти, коли просто треба діяти і чхати на наслідки. Повітря засвистіло в його горлі, коли він глибоко вдихнув, а тоді смикнувся вбік і вистрибнув із сідла. Серед стуку копит, бряжчання металу, перевів вітру, він почув різкий крик Монзи. В обличчя йому вдарила земля, і він зціпив зуби. Він перекотився потім знову і знову. У роті було повна багна. Світ завертівся, темніло небо, моготіла земля, летіли коні, падали люди, навколо тупотіла копита, болото бризкало в очі. Він почув крики і намагався підвестись, звідкись упало тіло, урізалось у тіпола і знову узбило його з ніг. Морвір підбіг до дверей сараю, причинив настільки, аби вистромити голову. Він саме побачив аспрійських солдатів, що встали за стіни і дисципліновано випустили смертоносний залп стріл. Чоловіки навпроти ухилялись, вистрибували із сідол, а коні падали, скидаючи вершників. Тіла гепились у багно, посмикуючи кінцівками. Люди і тварини ревіли та вили від шоку і люті, від болю та страху. З десяток верхівців упали, але решта кинулась далі, безнатікона на решучість, оголивши саючу зброю під войовничі крики, що заглушали передсмертні зойки і їхніх полеглих побратимів. Морвір заскиглив, зачинив двері і притисся до них спиною. Кривава різанина. лють і безлад. Гострий метал літає з карколомною швидкістю, лється кров, усюди шматки мізків, обм'яклі тіла вивалили свої огидні нутрощі. Максимально нецивілізоване видовище і, безумовно, не в його компетенції. Його власні кишки, що, на щастя, досі були в животі, смикнулись від першого уколу тваринного жаху і відрази, а тоді стиснулись від абсолютно природного страху. Якщо Маркато переможе, він уже знає її смертельні наміри щодо нього. Зрештою, вона нітрохи трохи не вагалась, плануючи загибель його невидної учениці. Якщо переможе тисячі мечів, то він стане співучасником убивства принца Аріо. У будь-якому випадку його життя буде в страшній небезпеці. Прокляття! Ферма поступово перетворювалась на бійню, але вікна сараю були надто вузькі, щоб у них пролізти. Сховатись на сіннику? Ні-ні, хіба йому п'ять рочків? Лягти біля бідолашної ідеї вдати мертвого? Що? Лягти в сечу? Ні за що! Він кинувся до протилежної стіни і почав відчайдушно стукати по дошках. Одна була погано закріплена, і він заходився бити по ній ногою. «Ламайся! Ламайся, дерев'яний покотьку! Ламайся! Ламайся!» У дворі позаду нього шум смертельного бою дедалі гучнішав. Щось ударилося в стіну сараю, і він застиг, і з кроку посипалася пилюка. Він розвернувся до стіни спиною, схлипаючи від страху і в розгубленості. Усе його обличчя вкривав під. Останній удар, і деревина піддалась. Бліде світло просочилося крізь вузьку шпарину між двома нерівними дошками. Він став навколішки, повернувся боком і просунув голову в щілину. Скалки дряпали в шкіру голови. Він побачив рівнину, коричневу пшеницю й дерева, кроків за двісті. Порятунок. Він просунув одну руку назовні, марно хапаючись за обвітрену стіну сараю. Одне плече, половина грудей, а тоді він застряг. З його боку було надто оптимістично сподіватися, що він легко в таку шпаринку. А ще десять років тому він був в струнки, як гілочка верби, і міг, прошмигнути вущу дирку, і міг прошмигнути вдвічі вущу діру з грацією танцюриста. Утім, симпатія до випічки зробила таку операцію неможливою і цілком, ймовірно, коштуватиме йому життя. Він здивувався, крутився, а гостре дерево врізалося йому в живіт. Оце таким його знайдуть? З такої історії ще роками раготатимуть? Таким буде його спадок? Видатний Кастор Морвір, безлика смерть, найстрашніший із отруйників нарешті притягнути до відповідальності, застряг у стіні сараю при спробі втечі? «Клята випічка!» – закричав він, зробивши останній ривок і такий проліз. Він міцно зціпив зуби, коли гострий цвях розідрав його сорочку і лишив довгий болючий поріз на ребрах. «Прокляття! Лайно!» – він витяг за собою новий. Нарешті звільнившись із кіхтистих обіймів нікудишнього дерева та скабок, він почав прокрадатись до дерев. Пшеничне колосся по пояс за вишки чіплялося за ноги, шмагало, било його. Він зробив не більш ніж п'ять хитких кроків, коли полетів сторчолов, з вереском розпластавшись на вологій землі. Лаючись почав підводитись, однак його черевик схопила заздрець на пшениця, коли він падав. «Клята пшениця!» Він саме почав шукати його, коли й почув гучні звуки барабанів. На його неймовірний жах з-за дерев, до яких він прямував, вилетіла дюжина вершників і, випустивши з писи, галопом понеслась на нього. Він задушено писнув, крутнувся, посковзнувся бусою ногою і пошкотольгав назад до шпарини, що добряче його пошматувало при знайомстві. Він просунув одну ногу і завив в вагоні, ударившись своїм хазяйством об дошку. Його спина вкрилась мурашками, коли він почув, що далі ближчий стукіт копит. Вершники були за якихось 50 кроків. Очі людей і тварин виричались на нього, зуби вишкірились, ранкове сонце виблискувало на виявничому металі, а з-під копит летіла полова. Він би ні за що не пропхав своє закривавлене його порубають? Бідолашний, скромний Кастор Морвір, який завжди лише хотів, аби... Ріг сараю спалахнув яскравим полум'ям. Воно не видавало ні звуку, крім тріску благенької деревини. Повітря перетворилось на вихор уламків. Шматки палаючої балки, розламані дошки, зігнуті цвіхи, хмара, іскор... Тюк пшениці миттєво спопилився, всмоктавши хвилю пилу, зерна й жаринок. Дві маленькі бочки, що гордо стояли посеред розтоптаного урожаю на шляху вершників, раптом узялися полум'ям, сажа вкрила їхні боки. Одна бочка вибухнула зі сліпучим сяєвом, а тоді одразу інша. Два фонтани землі злетіли в небо. Перший кінь зашпортався, зупинився, застиг, закрутився, а тоді розірвався разом зі своїм вершником. Решта загубились у хмарі пилюки, й, ймовірно, м'ясного фаршу. Порив вітру, прибив морвіра до стіни сараю, шарпаючи його подерту сорочку, волосся, очі. Замить звук подвійного вибуху долетів до нього, змусивши зацокотіти зубами. Пара коней з протилежних країв шеренги були майже цілі, але злетіли в повітря, наче іграшки розлюченого малюка. Один вивернувся, лишаючи криваві шарами в пшениці біля дерев, з-за яких вони з'явилися. Шматки землі гатили в дерев'яну стіну. Пилюка почала осідати, навколо епіцентру вибуху тліли латки пшениці, створюючи їдкий дим. З неба досі падали обгорілі уламки дерева, почерніла полова, тліючи шматки людей і тварин. На вітерці м'яко кружляв попіл. Морвір стояв, притиснутий до стіни сараю і вражений до глибини душі. Здається, гурський вогонь чи щось темніше? Більш магічне? Затліючим рогом сараю з'явилася постать. Він нарешті отямувся і пернув у пшеницю, визираючи між колосками. Гурська жінка. Ішері. Рукафи поділ її коричневого плаща горіли. Раптом вона помітила, що полом я облизує її обличчя, і неквапливо скинула одежину. Вона була вся вкрита бинтами, від шиї до пальців ніг, і зовсім не обгоріла. Вона нагадувала якусь прадавню пустельну королеву, і готову до поховання. Кинувши на дерева довгий погляд, Ішері усміхнулася і повільно похитала головою. Вона щось радісно сказала Кантійською. Морвір не дуже добре знав цю мову, але було щось схоже на таке «Ти досі це вмієш, Ішрі». Своїми чорними очима вона пройшлася по пшениці, за якою ховався Морвір. Тоді розвернулася і зникла за розтрощеним рогом сараю, за якого прийшла. «Досі вмієш». Морвіра не покидало непереборне бажання, але, на його думку, абсолютно виправдане – втекти і не озиратись. Тож він поповзне животі крізь забризкані крові посіви. До дерев дюйм за дюймом долаючи біль, повітря хрипіло в палаючих грудях, і весь довгий шлях його штрикав у сраку жах.